פרק ד׳ ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז. ויאמר סורה שבה פה פלוני אלמוני, ויסר וישב. ויקח עשרה אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה, וישבו. ויאמר לגואל חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך. מכרה נעמי, השבה משדה מואב. ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור, כנה נגד היושבים ונגד זקני עמי. אם תגאל, גאל, ואם לא יגאל, הגידה לי, ואדעה כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. ויאמר, אנוכי אגאל. ויאמר בועז,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 להקים שם המת על נחלתו, ולא יכרת שם המת מאם אחיו ומשער מקומו. עדים אתם היום. ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים, עדים. ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. ועשה חיל באפרתה, וקרא שם.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 ויקרא שמו בישראל. והיה לך למי שיב נפש, ולכלכל את שיבתך, כי כלתך, אשר אהבתך ילדת הוא, אשר היא טובה לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד, ותשיתהו וחיקה, ותהילו לאומנת. ותקרנה לו השכנות שם, לאמור, יולד בן לנעמי, ותקרנה שמו.